Köszönöm mindenkinek ez mindenkinek! Itt a klubrádió benne az Anno Budapest, ezen a alázatos narrátorával, Pancstad Dead Miklóssal. Mint az előbb kedves Törteitakás Piszta megengedte nekem is, elmondhattam a rádióban. A mai Anno Budapestben, a Budai Ifjúsági Parkban, népszerű nevén az Ifi Parkba szeretnék látogatni. 1984. szeptember 23-án zárt be. 23 év működés után az Ifi Park emlékezetes volt már az 1961-es nyitása is ott német lehelelinekelte a reszket a holdató vízén című szongot, amit ma nem fogunk lejátszani, de lehet, hogy ha istenne, hogy nem telefonálnak a hallgatók, és nem emlékeznek az Éfi Parkra, akkor lehet, hogy belemerítünk az ott zajlott koncertek méi tárába, és előhalászunk egy jó P-mobil például. Az is lehet, mert egy ponton azért kapcsolódik a, a P-mobil is a mai műsor az az anu Budapesthez, hiszen Hajnal Gábor lesz a vendégünk, szerkesztő műsorvezető konferencié, aki 1984. szeptember 23-án az utolsó koncertet celebrálta az Ifjúsági Parban, és mint a beszámolók megjegyzik, nem is tudta befejezni a beszédét. De előtte elmondok három számot, a legfontosabb szám 32.549.000 forint pillönnyilag, ez az állás a 6000 Egyesület javára feleján hallgatói felajánlásokból a klubrádió túlélési gyakorlatában. Ez, ez a legfrissebb szám, 32.549, ez nagyon sok. Kinek sok, kinek kevés, de minden esetre nagyon sok a hallgatóktól, de és hát már éppen a fele, egy kicsivel több mint a fele a kitűzött célnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én magam is a klub Radio nevében a kedves hallgatóknak, akik segítik a munkánkat, meg a fennmaradásunkat. A másik szám az a 2407953, illetve 2406953. Ide telefonálhatnak be a hallgatók, akiknek van, csak úgy, mint a Törtei a volt, pontos emlékük az Ifi Parkról. Hogy is nyitott meg ez az intézmény? Szórakozni szeretnének ezek a fiatalok is, akikkel az Ibül Miklós téren találkoztunk. Itt nyitotta meg kapuit a Budapesti Ifjúság Kultúrpartja. Gyönyörű kilátás, hangulatos bene és vidám műsor várta a park első vendégeit. A munkából is kivették részüket a fiatalok, talán ezért lesz egyik legkedvesebb szórakozó helyük Budapesten. Ez egy korabeli híradó uh, beszámoló volt a Budai Fűsági Parknyitásáról, és mint említettem, itt van már velünk Hajnal Gábor szervező konferanszii menedzser, a túlsó végén jó napot kívánok! A hallgatóknak elmondom gyorsan még a telefonszámunkat: 240793, illetve 240693. Ezen a két számon tudnak majd az Ifi Parkkal kapcsolatos emlékeikről beszámolni a hallgatók. De azt olvastam, hogy 1984. szeptember 23-án te voltál az, aki utolsóként állt az Ifi Park színpadán, mint műsorvezető. Egy P-Mobil koncert levezetése után szerettél volna valamit elmondani, de nem sikerült. Mi volt az? Így van, arról szó, hogy de elektromos temetés témán volt a P-mobil koncert az utolsó buli, tehát a záróbuli. Uh -huh. Én voltam a műsorvezető, a p és gondoltam, hogy nekem melyik nincs dolgom. A teraszon volt, a parkban egy ilyen VIP, ma úgy tudnánk, hogy VIP terasz, uh -huh. ami a szerelőre a szakmasat. Azért. Ott elvegyültem, majd mikor a P-mobil befejezte, a közönség nem akart hazamenni. Hát ugye, itt van záróbuli, odajártak évtizedekig, nem akartak elmenni, és engem megkeresett a park akkor igazgatója ott a tömegben, és azt mondta, hogy mennék ki, valahogy küldhattam haza a közösséget. Uh -huh. Hát mondom, jó, kimentem, volt a nyolc ember, de, de hát én is akartam hazamenni. Természetesen, és elkezdtem ott nekik mesélni, hogy elkezdtem a park történetét előre, és az igazgató odament a Loránthoz, a azt hogy Te csinálj már valamit a Gáborral, mert ő is akar lejönni. Akkor a lorán beküldött két ródot, akik imádják az ilyen típusú feladatokat, beküldött két ródot, akik mondat közben fölnyalá és kivittek. Így állt az engem kétek, akkor elindult az éjszívenció, ugye mindig az volt a, a zárás jelzése, Aha. és így, így lett vége a parknak. Ez gyakorlatilag a, a kezdet-kezdetétől fogva záró zene volt? Mondd, igen, nem mert... Ez a kezdet kezdetétől fogva zárózene volt az ilyen cíló? Igen, igen, igen, igen. igen, igen, uh -huh. igen, igen, igen. Te igen. mikor voltál ott először? <gül> ez, egy, ez egy jó kérdés, nem tudom. Arra emlékszem, hogy egy koncerten voltam először, uh -huh. bár nem voltam metrórajongó, de valamiért elmentem, és nem sült el jól a dolog, mert a, annyian voltak, hogy a lépcsőhöz odaszorult a lábom. A táva érkeztem haza a bujni után, de erre konkrétan emlékszem, hogy egy metro koncert nem voltam, mert a 60-as évek közepe. Ez, lehetett, ez az a szakasz az ifi, ifi Parknak, amikor már egy kicsit enyhült az a szigor, amit az előzetesben idéztünk is, tehát, hogy kizárással járt az, hogy ha két fiú együtt visztelt, tehát, hogy majd mindjárt felolvasom a, a, a pontos meghatározását, a, a kizárást jelentő okoknak. Hát igen, több ilyen volt. Egyrészt nem lehetett visztelni, nem lehetett nagyon rövid szoknál, uh -huh. mennyi a lányoknak, nem lehetett a fiúnak túl hosszú haja, nyakkendő kellett, tehát volt egy csomó olyan dolog, ami, ami alól csak az elések voltak mentesek, akik Aha. a színpadon játszottak. Azok sem mindig, meg azok is csak egy bizony szintű de hát őket azért nem lehetett kötelezni valahogy, hogy, hogy levágassák uh -huh. a hajukat Mint de egy csomó dolog volt, ami ami hogy, hogy idézzem a belépési szabályzatot, ami 1962-ben kelteződött, belépés csak 18 éven felül fiúk és 16 éven felül lányok részére, nyakkendőben, világos inkben, zakóban, vászonnadrágban a belépés tilos. Kitiltást eredményeztek a következő kihágások, ízléstelen táncolás, nem twist, nem twist számra történő twistelés, egy lányal több fiút twistelése, fiúk egymás közti twistelése, és más feltűnést keltő viselkedés. Ez kizárással járt. De nem értem, hogy tulajdonképpen a twist miért volt, volt az a, a fekete bárány a táncok között, mert a twist-e a tánc, létezik a hajdon. Hát... Ha, ha tudod, nyilván Tudott a is, abból állt, hogy valaki megállt, és tekergette a delegációra arra. Igen, és a lábát fölföl föl, -föl igen, igen, időnként fölemelte, de nem is értek egymáshoz a mert hmm. úgyhogy nem tudom, hogy miért konkrétan a tis volt a, a fekete holló annyi más táncot be lehetett volna tiltani igen. ott a, a, a Na, durván egymáshoz simuló Tapizós, rakendrolozós, uh -huh. asztalferugós és borítós, pohárleverős. Tehát minden lehetett volna. Bármi lehetett volna. Lehetett volna, hogy a lányokat feldobják, tudod így, eldobják a levegőbe, repül a szoknyájuk, minden látszik, de az látszik uh -huh. nem volt olyan problémás, csak a trist. A az az akkoriaknak ezek szerint. Arra emlékszel, hogy, hogy, hogy, hogy miért volt a, az ifi park a legfontosabb szórakozóhely? Nem volt más? vagy. De, volt? E, figyel, igen, először, először csak az a park volt, 61-től. Uh -huh. Aztán nyílt ifjúsági park Kőbányán, uh -huh. csepelen. Tehát Budapesten is volt több egy idő után. Kőbányán a, a Tcharkovsky park, ott nevezték kifű parknak, Lőncán is volt ott. Uh -huh. a Tehát ott, oh, több, de a budai ifjúsági park először az volt az első, az volt a legnagyobb, és az volt a legszebb. Hát ez olyan helyen volt, tehát leülsz, látod az egész várost. A hátad mögött ott van a vár. Tehát gyönyörű volt a környezet. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy már az egy élmény volt, hogy elment az ember a parkba, és csak ott volt. Azt lehet, azt lehet tudni, De? hogy, hogy a, a híres hírhete Rajnák nevű klubvezetőt, <gül> akit Csetamás is megénekelt, Igen. őt néhány évvel a dicsőséges működése után becsukták, tehát kiderült, hogy, hogy a fiatalokat, akik ott vásároltak italt, ennivalót, meg ilyesmit nem adtak vissza, vizezték a sört, tehát, hogy hat évet kapott végül is Rajnák, aki uh -huh. egyébként azt hiszem, hogy egyszer pont Rajklászót is megveredte. Tehát nagyon híret Ezt volt. Ezt nem tudom, híret volt, birkózó volt egyébként, uh -huh. valahol, nem tudom, valamelyik külvárosi klubban, és úgy került oda aztán a parkba, mint igazgató, és mint egyő. És az az igazság, hogy az is aztán kiderült, hogy ők a jegyeket sétáltatták. Azt így sétáltatásnak, hogy elvették ugyan a jegyet a bejövő gyerekektől, de nem tépték el, és eladták újból. Ja, hát az egyszerű csalás. Igen. Visszakerült a pénztárba, újból eladták, tehát nem csak ez a vizezett meg egyéb ilyen gondok voltak, amik itt kiderültek, hanem az is, hogy hát ott komoly lopások zajlottak. De azt hiszem, a rajnákkal valahol felent vagy hol élt utána, Aha. és nem, nem is tudom, mikor halt. Hát meg, val -val valamikor azt hiszem, a... Hogy, hogy a, a, a 80 -as 90 es években, de az biztos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy meghalt. Arra emlékszel, hogy amikor te oda mentél, akkor mennyire vett szigorúan az öltözködés előírásokat? Tehát, hogy, hát, hogy igen, muszáj volt. Uh -huh. Muszáj volt. Addig, amíg én nem kerültem be a szakmába, hát az 60 után volt gyakorlatilag, addig én is ott feszengtem, rendes szövetmadvágba, nyakkendőbe, meg egészségek megettek be. Tehát nem lehetett hát, variálni, ott állta? Nem lehetett, nem lehetett. Ott álltak állt, a kapu három-négy ilyen nagy darab Ifjú gármista, uh -huh. az, akkor még ők voltak Igen. A, a, a, az őrök, és mindenkit megnéztek, aki nem tetszett, mert ezt visszaköntjük. Ja. Jó napot kívánok, lehet, lehet hazamenni. Igen, a meg arra is most volt, hogy időnként megvettem embereket. Uh -huh. És azokból alakult a, a nagyfagaleri, akiket általában nem engedtek be, tehát a Így van, a az jel... azóta a, a, a VIP rész fölött volt, ott a vár melleti uh -huh ott voltak ilyen fás részek, Aha. azok a srácok, akiket, akiket nem engedtek be, de azokat gyülekeztek, mert onnét, nagyjából rá lehetett várni a színpadra. Te sokszor um, álltál a színpadra konferenciéként az IFI parkban? 70-es évektől kb. Igen. Mikor a rock kezdődött, uh -huh. én akkor bukkantam fel. Tehát, a, tehát a piramis edda uh, mobil igen. Igen. Igen, én értem a műsorvezetés, hogy egyetem színpadon Lettem 71-2-ben, uh -huh. körülbelül a koncertszervező. És akkor, ugye, divat volt ez a koncert, minden volt egy konferencia. többek között a Vitrai Tamás, a Cintula, a Dévinyi Tibi, a Christoph aki színész volt. De miért kellettek ők? Között. Nem, tehát ez tartott körülbelül 2000-2010-ig, uh -huh. talán, ez a rock konferenci státusz, az már megszünt aztán azóta, mert mióta a zenekarok úgy kezdik a bulikat, tudod, hogy, hogy intro, meg nagy show, meg nagy világítás menni, akkor erre a szerepe nincs szükség már. De azelőtt, minden buli előtt kiment a konferenciát és felvezette a bulit, bekonferálta a zenekar, és aztán, amikor jött a rock, akkor az egész átment ilyen, ilyen kikiáltóban, tudod, uh -huh. ilyen hangulátszínál, sziasztó! a nem látom ezeket Hely! Igen, igen, igen. Vagy mindenki lépjen hátrába egy lépéssel, uh -huh. mert körülbelül agyonnyomjátok egymást. Tehát ez egy ilyen, ilyen, ilyen hangulat csináló dolog volt, ez megszűnt. Én ebben elég jó voltam, úgyhogy a 70-es évektől, amikor a rock igazán bejött, akkor jön nagyon-nagyon sok helyen. Csak hogy dicsekedjék egy, egy kicsit, hogy amíg jöttek a külföldüben, a zenekarok lépte, mint az az Áromégyen, a Motorhegydel, a Na, uh -huh. el, Mert akkor, akkor létezett az a státusz, hogy műsorvezető, ma már ilyen nincs sok vezető. nagyon A 70-es évektől sokat voltam a parkban, Aha. főleg Rogbulikomi. És olyankor a park fizetett téged, vagy a, vagy a zenekaroknak Nem voltál a park? A park, A park, park, persze. A, park a fővárosi tanácskezelésében volt, Igen. és hát nyilván ők. Mindenkinek Ázsia volt, ugye országos rendező volt, mindenkinek el kellett vizsgázni, és megalapítottak egy Ázsia. De akkor, ha te, jól te... akkor te jól kerestél? Rás. <laughs> hát, rász. Nem? Hát, ugye, a zenekaroknak, mondok egy példát a piramis, akinek én voltam a menedzsereget, tehát mindent láttam belülről, amikor a legnagyobb volt a piramis, a 70, 75-80-ig, hát? akkor volt a tagok, Ázsia, ha jól emlészem, 1200-1200 forint per buli. Na most ez úgy egyébként az akkori fizetésekhez képest nem volt rossz. Láda, akkor egy évben volt hogy háromszáz koncert. Meg sokszor még több is. Azért az jó pénz. Hát igen, csak a, csak a, a, a torné mm. élet az rengetve lehet, ha sem viszlapér. Igen, könnyen, könnyen jött, könnyen alsz, megy. Tudod, ott alszol, reggel ebéd, de mm. focsolázol. Megiszol egy sört, megiszol egy kóla. Tehát olyan költöd a pénzt. Értem. Tehát volt olyan piramisztúrnéző, de akkor még úgy lehetett tudni hogy haza se jöttünk itt, minden nap volt uh -huh. ez már ilyen elképzelhetetlen. Két <gül> ott alvás, kedden koncert, ott alvás, és itt tovább. Haza hogy mondtam, hogy soha, hogy nekem már mennyi pénz van. Begyült az előzás, hogy ez 500 forint. Uh -huh. <gül> Tehát jól éreztük magunkat, meg, meg jól éltünk idézőjelben, de ö, nem lehetett abban Ma Könnyebben meg lehet, hogyha valakinek nagyon bejön. Nagyon szépen köszönöm, Hajnal Gábor szervező menedzsernek, hogy rendelkezésünkre állt, és hall, hallottunk téged. Viszont hallás a Servus. Viszont hallás a Tehát a Budai Ifjúsági Park, az Ifi Park a mai Anno Budapest helyszíne, 2407953-2406953. 24 Ezek a telefonszámaink, ha önöknek vannak emlékeik az Ifi Parkból, akkor azt meséljék el, De már valami? Haló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Miklós Barta József vagyok! Üdvözlöm! üdvözlöm. Kicsit visszaéltem a helyzetemben, mert ma van a születéstapom, és mutatom, hogy egy nagyon régi ifjúparki emléke, szeretném elmesélni. Születésnapja van? Igen. Isten éltes. Azt mondjam, hogy hangyadik? Ö... Ha, 68. Ez az, semmi. 50 éve érettségéztem itt Újpesten, ahol most éppen visszatértünk ide. Uh -huh. Mindegy, nem az a lényeg. Az ha nem. Leérettségiztem, megvolt a buli Magyar Honvédelmi Szövetség keretében hivatásos sofőr tanfolyamra. Beiskoláztam, és a júli végén, augusztus első napjaiba az oktatónk, egy katona alezredes, nem igaz, azt mondták, van gyakorlatra, mert. Uh -huh. És kimaradt egy szervei napunk. Hát mi csináljunk? Menjünk el az Ixi parkba. Na, fölmentünk az Ixi parkba. Ugye hétköznap lévén nem a nagy nagybandák játszottak, mert jól emlékszem, Bergendi és Bajtalak trió. Aha. Ez, ők, ők zenéltek éppen. Na mindegy, egész jó volt a buli, hát az nekünk olyan volt akkor, mint a, a, a kábítószer, hogy lebegtünk, szálltunk, boldogok voltunk, mi egymást? És ugye megismerkedtem, hogy lányja este, ugye jó lovakhoz illve, haza kísértem, új testre, de már akkor nem jártak a vilamosok, a fél meg, és ugye csúsztunk és én meg Békás megyenre laktam még Blófaluba, szülőfalomban, és elindultam az összekötő hízon, hát gyalog. Ha első szolgálati hívjárattal hazamentem, onnan még másfél kilométer, még gyalog, lefeküdtem, aludtam egy órát, és föl, ez a szülém, Mennyi már dolgozni, ugyanis a, a, a, úgy éreztem, hogy a, folyamot, hogy a munka mellett a, a autó afitnál dolgoztam, mint betanított autószerelő délelőtt, és műszakot délután hogy beültem az amhaz -be, és ezt a mentem haza, és na, hát egy ilyen dupla műszakot csináltam. Yeah. Na most ezzel a, egy nappal, amikor nagyon jól éreztem magam, úgy kiütöttem a bioritmusomat, hogy én három hétig állva aludtam az 55 ös autóbuszon, és a, akkor még ülők voltak, ott kapaszkodtam mellette, és már ismer, és tudta, hogy a után a fölként, szájlek, honnan ez nagyon szép. Ez volt az az élmény a volt, hogy hosszú ideig utána nem tudtam elmenni, nem voltam képes épre maradni. Megpróbáltuk még szeptemberből, valamikor elmentünk, de ott elaludtam az rastarlán. Nagy tömeg volt akkor ezen a hétköznapi koncerten? De sokan voltak, de elvizselhető. Tehát, és, és, és a zenés nem az a nagy vadbúli rock rock, rock koncertek voltak, mondom a trió volt, Cigánylány, ugye Bajtaláiknak az volt Igen. akkor a slágere, és, és a bergendiek is nagyon jól csinálták, és úgy, amikor meg Arbutoja, utána elmentek, akkor meg azt hiszem a Benko big volt. Én, én minden zenét szeretek, uh -huh. operától kezdve egészen a hát majdnem a kurták kakofonéjáid, de az nem, azt nem annyira. <gül> és ami jó, azt meghallgatom, és, és, és, és él. Most, ugye, de a Rokot is nagyon szeretem, LGT születése óta ugye, dicsérem, imádom, és hirdetem, mert a 72-ben Körmenden, az első országjáró koncertjükön ott találkoztam velük, és egy kis koszos kultúrházba olyan minőségű zenét adtak, hogy, hogy, hogy a falakon, falakról leestek a, csi, a szóval És nem csak nem a hang miatt, hanem, hanem hogy minden hangot az ember gyöngyöveztettek. Ez hol volt? Tengelykező fél ember, körmendet. Tengelykező fél ember, ezüst nyár és, és társai. Ugye kezdet, kezdetek. Kezdet, még jó, hogy ez kezdet, annó kezdet. Budapest és nem annó körmend, de hát... Tudom, csak mondom, hogy... Jó, hogy, jó, jó. hogy tehát, nem tartom föl. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Isten hogy és mindenkinek jót, és még ezt köszönöm. Viszont hallásra. Viszlát. Viszlát. 24, 3, 24 hát most, uh, jó, elkezdjük, és de rögtön bele is folytam a szót a hallgatóba. halló. Uh -huh. Hello. Jó napot kívánok. Jó napot kívánom, hát elég rövid leszek, de azt hiszem, hogy nálamnál régebben senki nem volt a fiparkban. Én egy külkereskedelmi válasznál voltam, egész fiatal, mert uh -huh. most már nem vagyok, messze, nem vagyok fiatal, azért emlékszem rá, és tudom, hogy egy csoporttal nem lehetett kis voltak, nem tudom. Nem emlékszem. Uh -huh. Festeni kellett mennünk. Voltak ilyen vas ö, díszek, vagy mi a csuda, és pemzivel festeni kellett a nyitás előtt. Érdekes volt, és ez úgy megmaradt benne. De utána járt még ott? Teszek? Utána még járt oda? Hát, ott így járt. Voltam ott uh -huh. egy párszor, de de akkor ő mindenkit sokszor. megelőzött, tehát 1900... azt mondom, hogy nálam már régebben tehát az hát 1961. 1961. augusztus 20-a nyitás előtt e, és akkor, ha jól emlékszem, vagy nem is, ha jól olvastam, a akkor a, igen, 1961. augusztus 20-án volt a, hát a nyitás. Hát én azon gondolom, hogy lehetség, de hát ha festeni kellett, akkor ez, de mint hogyha később lett volna, mert én akkor le, biztos így volt, de nem akkor nem jól emlékszem, akkor egy, nagyon sokat dolgoztam egy mm. helyen, és én arra emlékeztem, hogy onnan mentünk, de szerintem nem. Hát nagyon szépen Hatlanba köszönöm. 60 kezdtem el dolgozni, 60 szén. Akkor nem tudom, hogy hogy volt ez. De köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kérem, Kérem Viszont szépen, hallásra. hallásra. 2407953, illetve 24 3, az Annó Budapest ma a Budai Ifjúsági Parkba parkban, az Ifi parkban Bóklászik. Uh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 és a kis Pank de Miklós egyébként én is jártam a Budai ifjúsági Parkba, tehát fiatalkorom ellenére 1984 augusztusában, amikor már lehetett tudni, hogy, hogy bezár a park, és akkor volt egy ilyen koncertsorozat. Egy punk hangversenyen voltam, ahol a vágtázó halott kémek, az Aurora cirkáló meg ezek léptek fel, nagyon jó volt egyébként. De hogy a, ö, hogy a hallgatók ugye nem emlékeznek az IFI parkra, az ki fog derülni az a következő fél órában 2407-953-t, vagy 24 a telefonszám, úgyhogy hívjanak a dereng már valami. Hello, jó napot! Jó napot, üdvözlök mindenkit, Laci vagyok. Hello, Laci, üdvözlök! Én egy kicsit régebbre tudok visszamlékezni, de nem a, nem a kezdetek mm -hmm. kezdetére. 1968-ban voltam először a ifjúsági parkban. Én akkor konkrétan 15 éves voltam. Be sem -e metról, volna? Át beengedtek. Uh, talán egy kicsit többnek néztek, uh -huh. hogyha volt ilyen korhatár, én erről nem tudok. Hát persze, ahogy, De, az, ahogy az imént idéztem a, a belépési szabályzatból, ami 1962-ben kelteződött, belépés csak 18 éven felüli fiúk oh, ha, és 16 éven felüli lányok részére. folyamatosan jártam 15 Aha. éves koromtól lehet, hogy egy kicsit többnek néztem ki, mint ö, amennyi voltam, és betartottam azokat a szabályokat, amik nagyon-nagyon elő voltak, amik megköveteltek, uh -huh. hogy ne legyen farmernadrág és legyen nyakkendő. Uh -huh. Tehát nyakkendőnek is kellett lenni. 15 évesen és... nem zavart ezt téged? É, nem. Nem, nem nem, uh -huh. nem, nem, nem, nem. De hát előírás volt. Én az az igazság, bejártam a metróklubba is, és uh -huh. ott is jó volt, hogy rajtam volt a nyakkendő, tehát ott is szerették igazából. De amit szerettem volna hozzátenni, ugye, hogy kimentem az ifjúsági parkba, és igazából akkor láttam először azt a helyet. Ami ugye most már tudjuk, hogy akkor is tudtam, hogy így, amikor tervei alapján készült, ami, ami most így felújít vagy gyönyörű, hogy kinéz, uh -huh. akkor ezt csak olyan nyomokban lehetett látni, ugye mert, mert igazából romos volt. Ro romos volt, és... kopott volt. Um, igen de viszont a metrokoncerten olyan hosszú sor volt, hogy ahogy van a feljárat ilyen elhúzott alakban, ugye innen oda, onnan oda, a Dunapar, a rakparton állt a sor vége, tehát ott kellett beállni, és két oldalról állt a sor, Aha. és úgy engedtek föl, nagy nehezen, ugye, és hát a beléptetés az, az, az, az, az, az olyan volt, hogy ott mindenkit egyesével végignéztek, uh -huh. Aztán, aztán, ami nagyon-nagyon emlékezetes volt, hogy 1972. május 1-én ott mutatkozott be a Taurus XT 257582 zenekar, nagyon-nagyon nagy sikert arattak, és amikor ugye később 73-ban megalakult a Skorpió, akkor szintén a Skorpió is játszott uh -huh. a parkban, és ezt a... 1973-as valamikor ügyemutatkozót nagyon nagy örömmel üdvözöltem. Tavaly augusztus 25-én ismét volt egy Skorpió koncert, és hát közben ugye Edda, Sakmat, Taurus, Tűzkerék, Mini, tehát a, a, a Piramis, Edda, ezek a, ezek a nagy zenekarok, mind a generál, felléptek ott, és általában nagyon nagy sikerű, volt. Általában minden nap játszottak, tehát megvolt, hogy kedden Szerdán csütörtökön kinek uh -huh. a, a szokásos uh, fellépése van. És amire visszaemlékszik, még 68-ra kacsi akkor jött vissza uh, a Brunner győzővel együtt a, a külföldi uh, turnéról, és akkor voltak új számok a pár csöpméz, az el, nem vagyok elveszett ember, a dohány uh -huh. terem, illetve át ott a, a, az a Fesztivál előtt a régi szobrok. Tehát ezek mind olyan, olyan, olyan számok voltak, amik azóta is igazából fölfölcsendülnek a rádióban, és lehet a mai napig hallgatni őket. Ahogy emlékszel e erre az időszakra, e ezek a koncertek üldögélős, e ugra-burárós, táncolós, állós. állós koncertek hih. voltak, igen, én úgy emlékszem. Volt egy, volt egy e a színpad ha szembeállunk, akkor jobbra fönt a hegyoldalban egy kis étteremszerű, külön nyitott terem, uh -huh. ahol, ahol leginkább a VIP vendégek tudtak, de nagyon többször előfordult, hogy ott le tudtunk ülni egy-egy sört, de egyébként ilyen nagy tárcákon tenyerüket magasba tartva a 15-20 uh -huh. korsos sört hoztak a pincérek, és rögtön lehetett náluk fizetni. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyors és hatékony kiszolgálás volt. Meg volt egy-két üdítő, Bambi Aha. utas üdítő, tehát ilyeneket lehetett még kapni. Drága volt a belépőjegy? Hát a belépőjegyre nem emlékszem. Uh -huh. Nem emlékszem sajnos. Lehet, hogy 12 forint volt, de az akkor nem kevés pénz volt, de ki lehetett fizetni, tehát ki tudtuk gazdálkodni. Azt tudom, hogy hogy kaptam az anyukámtól, szerintes apám már meghalt, 14 éves voltam, anyukámtól kaptam minden reggel egy tízes, hogy tudjak 10 óra uh -huh. ízni, és abból tettem félre, hogy jusson nekem hétvégére, vagy a koncertekre, ha akarok menni. Általában hát, hát ő... mondjuk hetente egyszer engedhetted meg magadnak az ifi parkot, két hetente hát, egyszer, igen, egyszer, igen, igen általában, egyszer. általában hetente Aha. egyszer, igen, igen. És volt preferált nap? Nem, inkább zenekarok voltak, akiket szerettem megnézni, tehát hogyha ahhoz kötődött, uh -huh. akkor igen, de általában azt hiszem a szombat volt az, amikor, amikor a nagyobb neves zenekarok léptek föl, ők nem léptek fel minden nap, uh -huh. de nagyon szerettem a sakmatot, szerettem a tűzkereket, tehát ő nekik talán kedved, hogy szerdán most már, hogy melyik nap volt a, és akkor is megtöltötte mondjuk ezt a, ez a két igen. hát a... Nem, nem voltak annyira, mint mm. amikor egy egy nagy koncert volt, ugye, tehát akkor azért be lehetett jutni, de, de igen, nagyon sokan voltak. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elmesélted ezt. Oké, okay, köszönöm. Köszönöm. 24 07 95 3, illetve 24 06 3, ez a két telefonszám az Annó Budapestnek, amely ma a Budai Ifjúsági Parkban jár. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Molnár György vagyok! Üdvözlem. Két rövid sztorim lenne, én 63-64-ben voltam ott sokszor. Az első alkalommal, 63-ban Rajnák Ftás rendezői kapásból hazazavartak mert a rajtam lévő előző nyáron Bécsből hozott neyloningnek a nyaka nem volt elég kemény, kikemény, Kicsi gyűrött volt, meg vadon a hát akkor még nem voltak ilyen kemény. Tehát haza kellett menni, átöltözni, hát nem laktam messze a Téren, ahol akkor akkori Nemzeti Színház volt, úgyhogy visszamentem. Aztán érettségi banketten az 64-ben volt, akkor érettségítem. Uh -huh. Jó volt rendégségben egy svéd kislány, gyönyörű hosszú barna haja volt. A híre svéd barna. aláért, és valahogy mellém ült le, mert az osztálytársnőm, akinél vendégség volt, és utána a jobb, összebarátkoztunk. Értem. És ők elmentek, a, mondták nekem, hogy két-három múlva elmennek az ifjúsági parba hárman, az osztálytársnőm a svéd uh -huh. kislány, meg az osztálytársnőm magyar barátnője. Akivel sokszor közös házi burikon szoktunk találkozni. De nekem dolgozni kellett akkor, mert ilyen nyári gyakorlaton voltam a Budafoki úton, ahol krumplit pucoltam. Még arra is emlékszem, 50-valányi üzletem volt, hogy 492 forintot kaptam 12 nap ilyen 6 órás munkásszal. Délután kettőkor már végeztem. És akkor elmentem de ezt kézzel? Kéz, tudom, hogy most egy kicsit elviszem a műsort, és elnézést is kérek, de igen? kézzel vagy krumpli koptatógéppel? De 50 kilós zsákokat az egyik helyiségből kikeltem az utcára, a másikba be, krumpli ilyen gépbe beöntem, és akkor kiszedtem. Azaz, a, igen. Úgy, hogy letisztul és visszavinna abba, és ennyi volt. Okay. Nem voltam egy nagyon erős testalkotó ember, de ezt az akkor még meg lehetett 18 év. Vissza életesen. az ifiparba. És akkor elmentem, mert tudtam, hogy ott lesznek hárman, és Ültek egy asztalnál a Dunára néző oldalon, és hát a, a svéd kislány az rögtön eljött, hanem táncolni a belén volt szeretve. De az nem volt, egy, nem az, volt az érdekes, hanem fiúk, olyan 15-20, sőt a végén már 30 srácot körül állt, és mondom, itt mi van, és akkor mondja az Ildi, az osztálytárs nő, hogy hát rengetegen fölkérték a svéd lányt, uh -huh. meg őt is, hát 20 legalább, de senkivel nem ment el, mert várt, hogy hát, én jövök. Háncolni, és amikor hirtelen megjelentem, csak ugye a semmiből, és rögtön jött, akkor hát nem, nem volt népszerű. Nagyon veszélyes helyzet volt, de egy kicsit féltem, hogy hátha most ne nekem esnek, de Igen. nem estek nekem. Érte. És akkor arra emlékszem még, hogy vízlit szoktam ott enni egy pár uh -huh. mustárral, és egy szerep fiskenyéről, olyan 10 forint lehetett, ha jól emlékszem. Belépőre nem emlékszem, az előbb kérdezte, de szerintem nem volt az 12 forint, az 5 forint körül lehetett. Mert hát ugye 12 forint az elég nagy pénz volt akkor. Nekem 20 forint volt a még a főiskolán is a kétheti zsebbpénzen, tehát 40 forintot kaptam az anyutól, mert akkor uh -huh. még kéthetenként volt fizetés, és a 20 forintból én barom jól kijöttem, mert egy forint volt egy, egy, egy szimpla kávé, két forint Aha. volt egy dupla, egy tíz volt egy krémes vagy egy isler, ugye ne, nekem volt diákbérletem, de 50 félért volt egy vonal, egy 70 fillér egy szóval nekem 40 forint az, az elég volt egy hónapra, úgyhogy én szerintem olyan 5 forint körül lehetett Értem. a belépő. Szerintem biztos. Bergendire többször uh -huh. emlékszem, Komár laci emlékszem, akivel aztán később az Elvis Klub euh, révén barátságba kerültünk még a temetésen és voltam szegénynek 2012-ben, de többi együttesen nem annyira emlékszem már. Hát a rajnák nagy pofájára igen, meg ugye tudtuk, hogy ott miket csinált, és aztán később ugye hallottuk, hogy hat évre meg... És ezt mindenki, mindenki látta, tudták, hogy, hogy ki a rajnák, tehát a Mindenki ismert, gondolom, a arcról. Tudtuk, persze, hát egy, egy nagy szájú, és nagyon... Uh -huh. Hát egy áltog volt, ávos volt, és egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen verőlegény, de igyekezett azért, amennyire lehetett út. De tényleg az volt, hogy öltönybe kellett ne... Uh -huh. Tehát 30 fokban nyáron, ugye az ember legfeljebb egy fehér inget vett főleg, vagy egy fekete nadrágot, vagy sötét... És aztán mehetett haza Tessék? És aztán nem az házasizettem. Én a, a, a gyűrött ingemért mehettem. Vissza pedig olyan büszke voltam rá, mert ugye akkor még nem mindenki járatott Bécsben, 63-tól uh -huh. kijáratottam Bécsben nyaranta, és, és onnan kaptam, aztán az apukám vettenek nekem, azt az inget. Ne, soha nem érdekelt a divat. Annál inkább a lemezek, úgyhogy meg most is van egy barom nagy gyűjteményem, a 60-os éve, 60, 60 karácsonyától gyűjtöm a is nem ezeket, majd nem nagy ezeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezeket. Hát, hogy hagyj, ne, elnézés, de ez eszembe jutott nagyon. Nagy nosztalgiát ébresztett, úgyhogy nagyon jó a műsor. Ja, nagyon szépen köszönöm, megtisztelő. Viszont én hallása. A... 24 07 2406953, Ifi Park az Annó körmentben, és egy másik hallgató jelezte, hogy 5 forint volt a belépő. Halló, jó napot kívánok! Halló! Uh, halló, halló, szíves! Hello. Egy kicsik fiatalabb vagyok, mint én nem sokkal a hanyjányit, és én is a 80-as évek elején jártam oda, uh -huh rockkoncertekre, például Kártázóra emlékszem, de az annyira nem volt egy olyan nagy élmény, tehát szinte mindegy volt, hogy ez most az Ifi Parkban van, egy mm -hmm. ilyen üjemlékször, mint egy Dunaparton azzal nem nagyon foglalkozott a közönség. Viszont jártam oda Görögtáncákba is, többször, és ez egy nagyon jó élmény volt, hogy ott a Dunaparton, a háttérben, uh -huh. ott előtte, ugye akkor már le volt zárva régóta ez a alsó rész, az nagyon romos volt, az eszélyes. És hát ott táncoltunk ilyen láncokba, körben, és középen volt egy betonvirág tartozott szendert, akkor az a félgömb üresen, akkor uh -huh. voltak fahasábok, azt meggyújtották főszétedéskor, és a méteres nagy lángol égett, Körülötte táncoltunk, a sorok elejét fiúk vezették, akik hatalmas, mondjuk a tugrátok, és nagyon dévaj hangulatú volt az egész. Élőzene volt a görög táncáz? Persze, igen. Ott zenéltek, ott a kis, nem is tudom, milyen pavilonszerű uh -huh. épület van ott a tetején, abban, vagy az előtt. Volt egy ilyen kis műszint, és ott zenéltek. A Poén az volt az egész, hogy én oda rendszeresen jártam ilyen a rendezvényeknek. Uh -huh. Akkor egyet csak, akkor még között iskolás voltam, és egyet csak oda jött hozzám valaki a folyasón, és mondta, hogy benne vagyok a műklapjában. <gül> <gül> <gül> Persze, megvettem az újságot, szeregőságot, uh, a görög örök rendszerről volt egy riport, beraktak egy fotót, és akkor ott több ember látszott rajta, és én is olyan naptalán e. 3 centiméretben <gül> szinte bárki lehetett volna, de ezt ismertek a ruhámból. De te, de te voltál. Igen, úgyhogy az egy nagyon, nagyon jó volt hogy szabad széren. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy elmesélted, é. viszont hallásra. Hello. É. 24 07 -24 a Budai ifjúsági Park, a mai téma. Hello, jó napot! Jó napot kívánok! Tessék. Jó napot, én vagyok? Igen, tessék beszélni. Hacvél András, jó napot kívánok! Egy kicsit szeretnék módosítani, javítani az információkon. Legjobb. Én szintén 68-ba kezdtem oda járni, mint Laci úr, aki azt hiszem kettővel előttem uh -huh. telefonált, és akkor már nem voltak ezek a szigorú előírások. Mi csak nem váligérő hajjal farmerba jártunk be, uh -huh. a kutya nem törődött velünk, Mármint az addig, amíg be nem jutottunk, ott szigorú szabályok voltak, azok továbbra is érvényesek voltak. Már mint a, a, a, nem hallottam még a, a rajnáknak a becenevét. mondta valaki már? Nem. Nem. Úgy, hívták, úgy hívtuk őt, hogy Vatelin. Hogy Va honnan származott ez a név, azt nem tudom. Hát, de, de mindenki így. Hívta. A vatalin az a cucc, amit ugye szövetek közé raknak, amikor mondjuk hát az a magva. Igen, hát ez volt a neve nyilván. Uh -huh. Ilyen gúnyból hívták így, de nagyon érdekes nem, volt. Nem, És egy nagyon fontos zenészt nem nagyon emeltek még uh -huh. ki. A tüzskereket megemlítették, de Radics Bélát nem. Hát én mondtam, halkan a, a, a Taurus név után. Hát, hogy o, volt, de ő a tűzkerékben volt az igazi. Aha. Azt mindenki tudta róla, hogy nagy barátja volt az alkoholnak, Igen. és ez nem befolyásolta, hogy így on a koncertse. és volt egy olyan eset például, hogy akkor még a, nem az a színpad volt, amivel a, ami a záráskor volt, uh -huh. ott a park végén, hanem oldaltabban a kis, kis boltíves vacakban volt a színpad, és ott lépett fel a tűzkerék, és a, Béla mindig utánozta Jimi Hendrixet, Egyébként zseniálisan foggal gitározott, meg a nyakab mögé, vagy a feje mögé tette a gitárt, és ott gitározott. És egy ilyen esetben elveszette az egyensúlyát, és hanyat beleesett a dobba. Ott a vadölő nevű dobos dobott, és összeomlott az egész zenekar. De hogy érted, hogy összeomlott? Tessék? Hogy érted, hogy összeomlott? Hogy mindenki megijedt? Vagy Nem mi... ijedt senki, mindenki jót rögtött, aztán kihúzták a bélát, és folytatódott a koncert. <gül> jó, azért, mert egy kicsit megijedtem, hogy, hogy, hogy, hogy nagyobb baj volt a keletinél. Nem a semmi, gitáros, nagyon mókás Nagyon jó szórakozott mindenki. Nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor még egyet bon. mondanék, hogy akkor úgy volt, hogy legalábbis ezekben az évben, mondom 68-tól mm -hmm. kezdtem, hogy minden napnak megvolt a zenekara. Ha jól emlékszem, a hétvégén szombaton volt a Bergendi, azon voltak mindig a legtöbben. sütörökön, mintha a Gemini lett volna. Uh -huh. Meglepő módon az nem volt túl népszerű zenekar, de ott is rengetegen voltak mindig. És a hét elejére jutott a, a mini, a tűzkerék és az ilyen kisebb közönségtábort mozgósító együttesek. Ahogy a beszámolókat olvastam az IFI parkról, tehát aki nem lépett föl, az nem is létezett. Hát ez pontosan így volt. És aztán utána, amit szintén nem említett még senki, azt hiszem, a Hobo Blues aki szintén egy komoly zenekar volt abba az időben, és például az öt éves jubileumi koncertjük az az ifi Parkban hmm. volt, amikor még dult ez a csöves digat meg minden. Hogyne. Az valami szenetikus volt, ott kb. 10 000 ember zsúfolódott be. Hát mikor az embernek el kellett döntenie, hogy ő most mobilos, ricsés, vagy, vagy, vagy hobós. Tehát, Na hát így van, ezek voltak akkor, igen. igen. Meg persze az elektromos temetés, ott én is ott voltam az utolsó koncertem fönt a teraszról. 1984. Volt szeptember 20-25. Voltam hallgatni. Ja. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Viszonthallásra, hallása 24 07 95 3, 24 95 3, Vatelin, mennyire jó gúny névez már! Már is előrébb vagyunk. Haló, jó napot kívánok! Helló! van. Én vagyok a Vince Judit! Jó napot kívánok! Én Benne... pa... Jó, akkor halljuk egymást. Igen. Édes drágám, az a nagybüdös helyzet, hogy 1962-ben uh -huh. mi nem vagyunk nagy koncert, szerintem azod, se az, addig se azóta nem voltunk ilyen jellegű koncerten. Mi az esküvőnket, egy éves évfordulóját ünnepeltük, a, nekem, nekünk volt az egyéves évfordulónk, uh -huh. azt jól emlékszem. Én azt hittem, hogy a barátnőmnek is, de aztán kiderült, hogy ő neki az egy hónapos évfordulójával felvettük az esküvői ruhánkat, mert akkor nem ilyen hosszúba esküdtünk, hanem ilyen szép fehér koktélruhába. Uh -huh. És mi elmentünk oda, és ott ünnepeltünk esküvői ruhába. De akkor azt is meg tudja mondani, hogy ez 1962-ben mikor volt? Hát ez a 62, hát én jú, júniusban esküdtünk, úgyhogy az évfordulót az körülbelül abban az időszakban. Ja, értem, de hát az biztosan tudja, hogy mikor esküdött. Jú, június 24-én esküdtünk, 20... de hát az el, előtte évbe volt, uh -huh. és hát nem tudom, hogy hát valószínű, hogy aznap vagy közel hozzá. És milyen koncert, vagy aznap, vagy ko ah. és milyen koncert én volt? Én a német leherre emlékszem. Uh -huh. A német lehel azt hiszem, lehet, hogy tévedek, hogy ő, mondom, nem vagyok nagyon művelte tekintetbe, a reszket a holdató vizén, azt szerintem ő énekeltek. Volt ilyen, meg én is énekeltem már a műsor elén, igen. Akkor nagyon ja? sokan elzárták a rádió. Az elejét a műsornak nem hallottam. Uh -huh. Én, én őrá emlékszem egészen határozottan. És nagyon kellemes és nagyon szép emlékünk fűződik hozzá. Én azt gondolom, hogy abszolút megfelelően voltunk köztözve. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte az első Nagyon magassági Igen, és, és ez a szép emlékem fűződik az ifjúsági parkhoz. Köszönöm Nefünk szépen. Is, meg a barátainknak is. Köszönöm szépen, elmondta. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Még egy hallgató talán befér. Halló, jó napot kívánok! Jó napot, Ciklós Beyerl, Hát én is 68-ból láttam az IPI parkba, Aha. akkor már 17 évesen volt önálló keresetem, ezért aztán eléggé, mit mondjak, szóval menőnek számítottunk, Aha. mint szakmunkás, ugye, és volt havi olyan mennyi 1100-1200 forintos fizetésem, de annyit akarnék mondani még a műsorról, ami ott volt, hogy szerintem a Hungária uralta 68-ban a, a műsort, a Bergeni mellett persze, és a tűzkerékre meg elég sokan rosszul emlékeznek, mert a Radvics véla, sokat mondok, ha kétszer háromszor engedték fölépni az ifi Parkba, pont emiatt a foggal gitározás miatt, meg a balhék miatt. Úgyhogy oda inkább csak ilyen Istínváltnak számító bandák játszhattak, szerintem legalábbis én erre emlékszem. Figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. van a valaműsorunknak. Köszönöm. Hello. Én is nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak az aktív együttműködést a mai Annó Budapest létrehozásában. Egyébként a gombokat Falcsi Gergő kezelte. Kelecsényi Kriszta a telefonokat kapkodta, a szerkesztő pedig Árva Brigitta volt, önök Pansznadet Miklós és az Annó Budapestet hallották, az IFI parkban voltunk, most jön Bolgár György, és mint említettem, már 32 millió 32.549.000 forint érkezett be a klubrádió számlájára az önök felajánlásaiból. Nagyon szépen köszönöm, legyen kellemes a délutánjuk a viszont hallásra.